ona Umirna li nuslima li rabbi l'alamin Va an aqimu svalata vattaku Va huo alladhi ilaihi tuhsharun Reci, Allahu put je jedini pravi put I gospodara svjetova slušam I da moji tolovljam I I da se njega bojim Oni ta'i kutko imce tebitu sakusun Aktimna, islamska, omladina, lintz Allahu a'la wa ekber, Allahu ekber, Allahu akwa wa akbar, Allahu ekber, Allahu akbar, Allahu a'la A'udhu billahi menas shaytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Bratstvo u ime Allahi Rašanu الله اكبر راح بالكفر جهرا مستخدما كل منكم وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكم وحاشدا كل عسكر ان الحمد لله نحمده ونتبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُضِلُّوا نَفْسًا مَّا قَدَّمَتْ لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدع وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناكن أوقا أودا koji je bio praksa Rasula sallallahu alaihi ve selleme neka je najveća hvala Allahu dželle neka je salavati selam na najboljeg učitelja Muhameda sallallahu alaihi ve selleme nego ashabe sve one koji slijede i slijediće ov uputu do sudnjega dana draga moja poštovana braćo ono o čemu želim da govorim nije vama nepoznato ali kako kažu islamski učenjaci da je dužnost na da'ijama na ulemi na vejzima da ogovor da stalno govore o stvarima koje nisu prisutne kod muslimana povodeći se za praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je trine godina u Mekki govorio o tauhidu Do Dogod taj tevhid nije našao jako mjesto u prsima prve generacije. I zato je obavezana da daijama da govore o svakoj stvari ili o svakoj krizi koja je primjetna kod mu'mina dok se god ne izleći od te bolesti. Ili do god taj dio ili ta stvar ne zaživi u njihovim životima. O ovoj temi su govorili oni koji su bolji od mene i u znanju i takvaluku. Ali Allah tabaraka wa ta'ala kaže Spomeni ili posjeti jer posjećanje je ono koje zadovoljava mu'mine ili koje treba mu'minima. Govorit ćemo, braćo, o islamskom bratstvu, ali o islamskom bratstvu u teškim momentima. Osnova je da se muslimani uvijek trebaju voliti. Osnova je da musliman bude brat muslimanu. Osnova je da musliman pomaže svoga brata muslimana. Ali pogotovo kada se nalaze u teškoj situaciji. Kažu historičari kada se... Desio događaj sa Nuhom, ali i salatu u salam. Pa kada mu je Allah tebale keo ta'ala naredio da odabere svakog porijekla ili svake vrste od životinja po muško i žensko. I kada se je desila poplava u teškim momentima čak neprijatelji jedni drugima postaju prijatelji. Pa tamo se navodi da je Vuk došao kod ovce i kažu, tražio halala. Veli bogat, eto halali, znaš kako je bilo, ja sam stalno volio, jeli, ovći je meso, tražio sam, pa evo sada je kriza, sad je bela iskušenje, pa halali mi bogat. Dolazi listica kod horoza i kaže, ja sam ti sve kokuš pokpila, samo još tebe nisam, eto halali i tako dalje. Znači, neprijatelji tada dolaze jedni drugima i postaju prijatelji jer dolaze teška iskušenja. Vide i životinje da se priprema jedan veliki musibet od Allaha Đelešanu. E tako, draga moja braću, i mi u ome vremenu vidimo kako kažu islamski učenjaci kada dolaze fitneti onda te fitnete... mogu da nadzru oni koji imaju znanje. A kada prođu fitneti... onda svi zaključe da se nešto desilo. Pa znajte, braće, da dolaze teški dan. Znajte da su fitneti poput oni oblaka danas... koju su se počeli zavijati, prevrtati... i gledam u nebesa i kažem gospodaru... jel' ovo možda zadnji dan... Jer gledam kako drveć haman, samo što se nije počelo izvaljivati zemlje. Toliko se grija čini na zemlji. Ako su mogli tabiini govoriti ljudima šta govorite, kala Allahu a kala rasul, Ili rekao je Allah, to nije rekao Allah. Ili rekao je poslanik, a to nije rekao poslanik. Zar se ne bojite da se neće nebesa otvrt i počet kamenje na vas pada. To za njih bilo nešto veliko. A danas grijesi braću oni potapaju ovaj dunjaluk. Pa zato mi želimo da govorimo o islamskom bratstvu u teškim momentima. Znači krajnje je ozbiljna situacija. Nemamo izbora. Vjednika nema puno. Pogotovo na ovim prostorima i otkud on da snaga i pravo da još dozvole vjernici da jedni druge ne vole. Da jedni druge ne mogu, da jedni druge ponižavaju, da jedni druge izdvigavaju. Pa zato, draga moja braćo, znajte, ako ne napravimo brz potez i ne popravimo naše stanje, Boga mi kada dođu iskušenja, nećemo zato imati vremena. Brat musliman je brat muslimanu. Voli ga i voli ono što voli sebi. A prezire njemu ono što prezire i sebi. Samo kad bi kod ovoga ostali i kad bi ovo mogli da skuhamo u svojim prsima, vallahi vidjeli bi blagostanja na Dunjaluku. Vidjeli bi rahat luka među vjernicima. Hajmo se mi ovdje zapitati imamo li to. Volim li ja tebi ono što volim sebi? Prezirem li ja da ne dobiješ ti od loših stvari ono što i sam ne bi volio? Boga mi moramo se dobro zapitati imali toga kod nas. Muslimani, braćo... Moraju da međusobno kontaktiraju, da se podpomažu, da se savjetuju, da se druže na dobročinstvu, da se druže na takvaluku, a da negiraju stalno grijehe i da stalno negiraju neprijateljstvo koje može. Da zajedno ti muslimani naređuju dobro, a da isto zajednički zabranjuju zlo. Znači da stalno budu zajedno. Drugim riječima muslimani moraju biti kao jedno tijelo. Moraju biti kao jedna tvrđava i moraju voditi računa na svoje tijelo ili na svoju tvrđavu da je dobro održavaju. Da ne zapusti ni jedan dio tijela da ga kakva vlaga ufati ili da mu se kakva bolest uvuče Jer ako bude trn kao strano tijelo u tvom tijelu, čitav organizam i čitvo, čitavo tijelo neće moći taj mali trn da podnese i biće mu težak. A kamo a kamo li više od toga. Kako ovo sve, braćo, postići? Ovo se postiže, kako kaže Allah, te bareke ova ta'ala, Svi se držite Allahuva užeta i nemojte se razilaziti. Što znači, osnova je da se vratimo, braću, Kur'anu. Da ispitamo svoj akidet. Jer treba da znamo, draga braću, da iz Akajda proizlazi tvoje ponašanje. Da iz Akajda proizlazi tvoji, tvoji stavovi, tvoje ubjeđenje. Pa zato kažu islamski učenjaci da čovjek, ako vidimo da u određenom vremenu ne može da prihvati određen propis i ne da se ostavi određenog grijeha, mora mu se početi govoriti o Akhidi. Drugim riječima on nije shvatio ko je Allah. Jer onda je svatio ko je Allah i da zna Allahove osobine i njegova imena i njegova svojstva čim bi mu ukazao to je Allah zabranio ili to je naredio on bi rekao samijana wa atlana glufarana ka rabbena čujem i pokoravam se oprosti mi gospodaru tebi je povratak e tako i ova stvar ako primijetimo Da i dalje muslimani ne mogu jedni drugi. Ako primijetimo da muslimani okreću u glavu jedni od drugi. Da ogovaraju jedni drugi. Da kopaju jamu jedni drugima. Pa neće da prihvate nakon toga što im govorimo da to ne valja. Onda moramo da se vratimo i da im govorimo Allahu Đelešanovi. Jer to je temelj. To kad čovjez spozna sve ostalo prihvata bile, bile naredbe ili bile, bile zabrane Kaže Allah tebaraka ve potvrđuje i kaže Inanal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Zaista su mu'mini braća Ko malo zna arapskog jezika, vidi, ovdje se ne ostavlja ni jedna mogućnost da se kaje, pa dobro, možda nisi to postoji. Draga moja braća, mi smo braća i po krvi i po vjeri. I tvoj i moj babo je Aden. I tvoja i moja mama je Hava. I tvoj i moj gospodar je Allah. I tvoj i moj poslanik je ve s.a.w. Jedna ti je kibla kao imeni i jedan čitav kojega proučavaš i živiš po njemu. Što znači mi smo braća i po krvi i po dinu. Ali Allah potvrđuje da je jača, jeli, dinska veza nego veza krvna. Pa kaže zaista su mu'mini braća. Ovdje Allah Đanšanur, nije rekao in ne me il muslimu ne ihve. I to je još jedan vers za nas. Znači, moraš, dragi brate, jačati svoju vjeru. Moraš gledati i nastave da budeš mu'min. A kod mu'mina se ne može desiti da ne govori sa bratom muslimanom. Kod mu'mina se ne može desiti da zavidi muslimane. O to sve veliki grijesi. Kod mu'mina se ne može desiti da proganja ili potovari brata muslimana i tako dalje i tako dalje, sve to veliki grijesi, što znači Allah postavlja šart. Ako hoćete da budete mu'mini ili ako hoćete da budete braća, morate upotpuniti svoj iman. Zaista su mu'mini braća, pa popravite odnose između dva brata i bojite se Allaha Đalašanu, ako želite da vam se Allah smiluje. Još jedno ovdje stvar razumijemo. A to je da smo mi braćo ljudi. Da smo mi čovjek kroz koga kola šeitan. I normalno je da čovjek može se naljuti. To je ljudska osobina. Ali treba da muslima zna u svojoj vjeri kako treba da se postupi. Mi često kada se dva brata zavadi, odma poletimo hajde zagrute se. Ne treba odmah. Pusti malo i se ohladi. Imaju 72 sahata se hlade. A bolji je onaj koji prvi potegne potas. 72 sahata. Imaš pravo da kontaš kako ćeš se ponašati prema bratu muslimanu. Čak kad ti je Ali ne smije prođi 72 sahata. Ako prođe 72 sahata. Allah ti Đelešanu ne prima tvoja djela. Đaba klanjaj i bradu do koljena. Allah Đelešanu hu... Kako dolazi u hadisu, svakog četvrtka i ponedjeljka mu se izlažu djela Allah zna. Ali to je samo onako što mi kažemo protokolarno. Meleci izlažu pred Allahom Đalešanu naša djela. I Allah pita meleke, a zna Allah Đalehu Aala, šta je sa onom dvojcom jesu se pomirili. Pa ako se pomirili, Allah prima njihova djela, imaju pravo na izložbu. A ako se nisu pomirili, Allah Đalešanu ta djela odbija. Ne želi Allah Đalešanu uopšte da je vidi pred sebom. Allah je vidi uvijek. Što znači, mi smo ljudi, i sam Kur'an kaže, i popravite stanje izveđu dva brata. Pusti malo na se situacije ohladi, a bolji je onaj koji potegne prvi potez, ili telefon, ili ručak, ili neku metodu. I zato kaže, kažu ashabi, nismo vidjeli da je poslanik i u čemu toliko olakšao kao što je u tri slučaja. I tu je dozveno se čovjek posluži jednim vidom laži. A to je da kada želi da pomiri dva brata, dođeš bratu Asimu i kažeš, eno, Bilal plače i dan i noć, volio bi što prije sjedni sa tebom, a ja vam možda oštrim nož. I onda dođeš meni i kažeš, ma dragi brate, onaj Asin, samo od tebe najbolje priča, a on već malj pripremio za mene. Znači, da samo napraviš spoj između nje, Pa kažem ja, ako je tako, a ako on stvarno od mene dobro priča, hajmo mu na kahu. Nači tu je poslanik olakšao, olakšao je u ratu, da se čovjek posluži varkom i kada se sa svojom ženom. Koliko vam voliš, ma volim tako, Dunjalka, nije baš tako. Ali eto, Da bi bilo manje problema, inša Allah, to je dozvoljeno i to je poslanik s.a.v. olakšao. Pa stoga, draga moja braću, moramo vidjeti gdje je problem. Kada se nasihatimo pa ne možemo stvar prihvatiti ili nećemo da je prihvatimo, onda ili je manjak znanja, ne znam određenu stvar, pa ti odmah kažemo i ti prihvatiš, ili je slabost u akidu pa se moramo ponovo vratiti. Moramo se ponovo vratiti. To je priroda, braće. To je bilo i koda shaba. Dolazi je buzer Bilalu i kaže Jabne se u da. O, sine crnkinje. Nakon meke. Znači, ostalo još malo vlage, što kažemo, ako idi. Ko što mene neka vraća kaže. Pa ide je Bilal da se žali poslaniku, selam I on zove Ebaderna. I kaže mu, Ja, Ebader, ma zave fikal džahilije. O, Ebu Zere, u tebi još ima džahilijeta. Nisti sve odvojio. Ostalo je nešto. Pa nije o reklamo, nemoj o Allaho poslonit pa nema smisla, pa ja toliko je godina u Islamu, nemoj mi sad to govoriti. Nego pada na zemlju i kaže, Bilalu, vallahi, neću podigan ti ovu svoju facu, dok je ne protrljaš i ne istiraš ovaj džahilijet koga je spomenuo poslanik slova znači njemu je on je malo zaboravio i čim ga je poslanik ali je sadan posjetio on je prihvatio pa se nije trebalo vraćati ponovo u Meku i opet mu 13 godina jeli, objašnjavati stvar evo mašala jedan će zabursiti poslanik ali je sadan U hadisu u koga vilage Shaykhan znači Buharija i Muslim od Ebi Musa al-Ashariya se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha wa shabbaka bayna Kaže Poslanik alejhi salatu vesselam: "Vjernik prema vjerniku je kao jedna tvrđava. Jedan drugog podupire." A zatim je iskleo svoje ruke ili svoje prste da to znači demonstriraj i da to pokaže praktično. Jer često nekome je teorija nije dovoljna. Moraš mu odmah to nacita da on to vidi. E tako i poslanik, kada i salatu vas salam, ovdje nakon teorije pokaziva kako to izgleda. Pa mi znamo kad čovjek vako splete ruke, kad bi trebalo nešto da odgurne Ili kad bi trebalo ne do Allah da nekoga, jeli, pomiljuje ovako sa dvima rukama, Allah najbolje zna, bil više mogu koji doktor vrati na dunjavog. Znači, tu je snaga, tu je jačina. I poslanik, ali je sratu vasalam, i teoretski i praktično pokaziva šta znači mu'min za mu'mina. I ovo je zaista vraćao jedan prelijed primjer od naše poslanika, s.a kako doć do islamskog brastva, kako početi, jer mi smo sada bolesni i treba nam vjerovatno na onu kaškicu polako davat, jer šlauf ni zdrav ne mere potegant, zastane ili, ovaj prozruki je kašal kod njega, a kamoli bolestan insan nema, onda ni govora o toga Pa zato poslanici kada salatu ve selam nam bracio nudi recept kako treba da krenemo do onoga što će nam ako bog da proizve kod nas lijepu atmosferu a to je da se volimo. Hadis kod muslima piše ga Abu Huraira radijallahu taala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selam kazao: "Velzi nafsi bi yadi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu." ala edullukum ala še'in, idha fa'altumuhum, tahababtum afšu salama vajnekum. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako mi onoga učio je ruci moja duša. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Zato mu'mini vraćo, ulaze u džennet. Nemamo sekunde oteći u džehennem. Hatta tu'minu. Znači mu'min, ako budeš mu'min, ideš sigurno u džennet. I zato je na Dunjaluku stalna borba da bude mu'min. Nećete ući u dženet dok ne budete mu'mini. A nećete biti mu'mini dok se ne budete voljali. Hoć dženet. Hoć da se za ebeda riješiš ovoga Dunjaluka i ovih problema. Da budeš sa poslanikom, alaih salatu wassalam. Da budeš sa, bude sa Ebu Bekrom, koji kada čini hijžu sa poslanikom, alaih salam kaže... Malo ide desno, pa malo ide rijevo, pa malo ide naprijed, pa malo nazad. Tolka ljubav. Pa ga pita poslanika, šta to činiš o Ebu Bekra? Kaže, o Allaho poslaniče, ja idem sad ovom, pa pomislim, doće neprijete sa desne strane. Pa ako ovaj ummet ostane bez Ebu Bekra, nije gubitak u tome. Ali ako ovaj umet ostane bez Bođe, bez Allahova miljenika, Čemu se može nadati? Pa mi onda kaže, dođi, možda sam ja ošo udesno, a ne prijatelj dođi sa lijeve strane, pa odem na lijevu stranu. Zatim i dođi, možda će ne prijatelj dođi s pa odem naprijed ili se vratim, ili se vratim nazad. Tolika ljubav, tolika ljubav prema vjedniku, prema odabraniku od Allaha te barake u ata'ala. Znači, nećete biti mu'mini dok ne budete se voljeli. I onda poslani kada je slan, ovo su dvije stvari na početku teške. Znači nije lako biti mu'min i nije lako vraćavolti. Znači ljubav, ona se mora natjerati. Kao što mora da se natjeraš da obaviš namaz. Ljubav je tajni i badet. Srce te natjera na nešto, onda samo dijelima potvrdiš. Znači nije lako vjerovati i da potpunog vjerovanja treba puno karika, poredat. I nije lako da se čovjek voli da nekoga zavoliš. Pogotovo što mi imamo u ovome ummetu nije koji kod židova ili kršćana da ima rasne diskriminacije pa kažemo ovaj ne može biti muslima, nego samo lijep čovjek koji je samo za figure. Nego u ovome ummetu imaš ljudi koji su iskušani, nisu lijepi. Imaš ljudi koji različiti imedskom pričaju, koji imaju različite običaje, tako dalje. Kako sada te ljude sve zavoliti? Nije lako. Ja priznam. Ali poslanik kada je Salatu ve selam, daje lako rješenje. Daje lako rješenje pa kaže hoćete li da se zavolite? Ili hoćete da li da vas uputim na nešto ako to budete činili voljećete se. Pa nije rekao moraš svaki dan brata na ručak zvati. Moraš mu se i dan i noć smijet Moraš mu govori da ćeš mu dati sve od ime jetka. Nije. Jer odma to ne bi čovjek mogao prihvatiti. Nego kaže efšu selame bejneko. Nazivajte selam jedi drugima. Našim očima to je sad nešto. Ah, aman, je to problem? Vallahi braće problem. Vallahi braće je problem. Jer nije samo kazati selam aleikum. Prvo mi braće često nazivamo selam. A ne izgovaramo kako treba. Možda nekad kažemo bratu da bude odati Ne pazimo na izgovor. Kažemo možda salam alaikum. Tako su židovi govorili poslaniku, jas habima. Pa je poslanik ali kazao kada vas poselam i neko od ehlu kitabija, recite u alaikum. Jer mi ne znamo šta on, šta je on pravrno i šta, šta mu je pravi cilj E tako i mi vjernici. Nije lako ni selam izgovoriti. Prvo mi smo škrti ko selama. Koliko sad treba bosanskom čovjeku da ga ubijediš, da od merhaba nema sevapa. Dobro je merhaba na kraju, sve kad izredaš ono, wa rahmetullahi wa barakatuh. hajde ga nati rada kaj, wa rahmetullahi wa barakatuh. Pa sami i mi, rijetko ćeš šuti među nama da mi kažemo bratu, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Nego mi to gajemo, assalamu alaikum, i skratimo što god možemo, Što god možemo više. Znači vidimo vršu iz ovoga hadisa da poslanik Ali Salatu Veselam nudi lahko rješenje. Ali ima kod selama puno edaba. Prvo, da imaš lijep selam. A to je da ga, kad ti neko nazove selam, da uzratiš ljepši. O iza hujejtom bitahijetin, fa ahiju bi ahsan minha eurudduha. Evo, kako kaže Kur'an Ako vas neko poselami Uzvratite na taj selam Lijepše Ili isto tako Pa osnova je da idemo lijepše Ako ti neko kaže selamu alaikum wa rahmatullahu Reci mu selam wa salam wa U obarakatu I to je znači jedna nit koja poveziva Koja poveziva muslimane Zatim kad nazivamo selam Da odmah dijelimo i osmi Da gledamo brata u lice Da ga prigrlimo, ako ga dugo nismo vidjeli. I nakon toga da ga još upitamo za zdravlje i za njegov život. Njegov život. I to me, me slišno. Pa hajde, draga braću, da se dogovorimo uz Allahu te barake u ta'ala pomoć Da će zaživjeti selam kod nas. Nazivajmo pun selam. ne Nemojmo smatrati da nam je teško svaki minut ili dva stavljati po 30 se u naš a heretski rushak. Jer naš život Allah nam se stvorio zbog ibadeta, a selam je ibadet. Pa zbog toga nemoj da budeš krt u ibadetima, nazivaj puni selam, to je ono što je najbliže sunnetu. I zato poslanik, alaih salatu selam ulazi čovjek u džamiju kaže selamu alaikum, kaže deset. Drugi ulazi, kaže selamu alaikum, kaže dvadeset. Treći, u barakatuhu, kaže trideset. Pa kapite vas habi, šta dese šta 20 šta 30 kaže onaj koji je rekao selam alejkum ima deset sevaba. Wa rahmetullah 20, wa barakatuhu 30. I zato hajde da budemo alladheena yastami'una al-qawla fayatbiuna ahsana. Da budemo od ljudi kako kaže Kur'an, oni koji slušaju govor. A zatim ono što je najbolje sledi. Ne rekao Kur'an slušaju govor pa onda uzmu šta hoće ili koliko hoće. Znači, mi nu ne bi bao, ili tebi, o tek bi bao. Znači, mo to još uvijek jedan dio uzmati od vjere, ili od knjige, a jedan drugu, drugi dio zapostavljati. Uzmajmo vjeru, i to je lako. Ne moraš ni jedno od santimetra dati za to. Ni jedne šilinge. To ne traži para. para. za malo jezik se prevrće, ima tu pokoj težak, hard, ali ako da i povećava se, tvoja, tvoj bilans na onome svijetu najvešće vam braću nekoliko blagodati i dobrota od islamskog bratstva treba da znamo draga braću da nam Allah želešanu priprema sudni dan i to je dan kada će biti pravedno suđeni. Suđenje svima ljudima i džinima i čak suđenje ostalim stvorenjima samo da se pravda uspostavi. Džini i ljudi će ili biti sretni ili upropašteni. A ostala stvorenja samo će izmiriti jeli, svoje dugove prema drugima, a oni nisu griješili prema Allahu. Nego samo možda je bilo sporova među njima šukan bio vazabijen od rogonje pa sad treba na sudnjeme dano se podmiri pravda. I tad će biti ljudi koji će se zvati ashabul araf. Ljudi čija će dobra djela biti podjednaka. Niti ima jedno djelo više dobro niti ima više loših djela. Podjednako to su te pravedne vage i zato treba vraću da se pripremamo za svudni dan a da vidimo šta nam kaže poslanik salallahu aliveseleme za taj dan i to je prva dobrota koja proizilazi iz zajedniškog druženja iz islamskog bratstva Nači ja moram da znam da te moramo trpt da smo mi jedan drugom iskušenje jer mora i ja trpiti a i ti trpiš Jer u džennetu, braćo, nema zavidnosti. Nema oholosti. Nema hvalisanja. Nema demonstriranja snaga i nekih marifetluka koje činimo na dunjaluku. Nema vrijeđanja. Tu sve ćemo zakopati na ovaj dunja. Sve će to ostati na dunjaluku. Svaki mu'min će pred džennetom imati operaciju. Čim pređe silat preko džennema koji ide... Tu će ga Allah Đalešanu očistiti od ovi, jeli, ružni osobina koje je na Dunjaluku. Ali kako sada da, da te osobine ne prevladaju kod mene, znači mora biti borba. Kako sa samim sobom da trpim sebe i odgajam sebe, a tako kod drugi. I zato ono što je sada najbitnije kod nas, dragavraću. Nakon toga što smo povjerovali u Allaha Đelešanu, jeste da nestanemo. Mu'min ne smije nikad stati na jednom mjestu. Moraš da se odgajaš. Moramo da idemo napred. I zato pogledajte kod ashaba. Zbog čega Allaha Đelešanu kaže da sada ashaba će u džennet? Zbog toga, draga brašu, što su nakon prihvatanja vjere, Odma se pokorili Allaha Đelešanu i učili stvar po stvar popravljali svoj džahilijet nadomjestili lijepim islamom i tako došli do Allaha tebareke ve taala zadovoljstva i zato niko od sahaba nije umro u niko od sahaba nije umro kao veliki griješni koji grije koji čovjeka izvodi iz slama i tako dalje tako dalje jer nije Allah dželle şanu zeba zani kazao radi Allahu anhu ve radvan Allah je sa njima zadovoljan A Allah za koga kaže da je zadovoljan On je sigurno sa njim zadovoljan Jer Allah Čelešanuhu govori istinu Pa ta dobrota vraća na danu Jeste da će Onima koji se voli u ima Allaha Čelešanuhu Njihova lica biti u svjetlost Kako dolazi u sahij hadisu Koga bilježi Imam Ahmed I tirmizi صا دوريم سنادم كازي بوسالاه عليه وسلم ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا من اندياء ولا الشهداء يبغضهم النبيون والشهداء كازي بوسالاه عليه وسلم اولا ارشا انه يومنبري كويسو اد نورا او čija su odjela o svjetlosti od nura i njihova lica od nura nisu poslanici niti shahidi šta više zavidiće im i poslanici i šehidi. pa kažu ja rasulallah sifhum lana pa kaže ohabi čude se opiši nam ih opiši nam ih o allahov poslanice ko su ti ljudi pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam tri jako bitna svojstva koja se moraju naći U našem druženju. Al mutahabu nefilla. To su oni koji se vole samo u ima Allaha Đalešanu. Nije ovo lako. Al mutajadisu nefilla. Oni koji sjede samo u ima Allaha Đalešanu. I to isto nije lako. Dođe čovjek i nezgodno mu je da ode sa predavanja i reće mu se Pa ti vas da bježiš. Pa on ostao radi reda. Drugi je ostao, eto da ja čujem šta on govori. Treći, hajde, ovaj, da nešto vidim da neće biti kakva, kakva promašaj u govoru akajski, da mu kaže, e ti imaš lagiju akid. A molite Allaha Čelešanu da nas najviše bude oni koji sjedimo samo radi Allaha. Nek' gledamo ko govori. Čidov došao je ođe nam govorio Allahu Čelešanu i ovo je lijepo i vjeri da vidimo... Jer mi znamo da je šeitan došao jednom ashabu i ukruo moj zekijata. Pa ga upatio ashab kaže, nemoj to činiti. Pa ga upusta, veli, sirotinja sam bijeda ovo ono, ono ga pusti. On se samo malo odmah ošao drugih zekijata, nos na hrpu, ovaj opet dođe u krave. Opet ga ashab upatio, veli, otiđe ti ruka, nemoj to činiti. On opet zaplače, zaka, ja sam siromah i tako dalje. Opet, Asha ode ga sakuplja, on opet dođe, hoće da ukradi. Pa ga ufati, ashab, kaj je sad zgotav? Sad, sad ne mereš izvrti. Veli, pusti ne samo sad. Pa što ja naučiti nečemu, naučit te najvrednijem ajetu Kur'an. Pa ashab voli Kur'an. Voli Allahov govor. Kako će porediti jednu ruku s Allahovim ajetom? Veli, bujrum. I on ga podučio ajetom kursi. I sad Ashab dolazi u poslaniku, ali on ne zna ili ima mogućnost da se pretvara u čovjeka. I čita u priču poslaniku, salallahu ve veselam, da vidi je li on dobro postupio. Šta kaže poslanik alaihi salatu veselam? Kaže Sadak al-Kedhab. je istinu taj lažov. Podučio te istini lažov. To je, kaže, bio šeitan. Pogledajte, šeitan je došao I ashab je vidio od njega. I zato čovjek kada jeli sjedi mora da sjedi samo u ima Allaha Đalešanu jer od toga sigurno ima korist. Wal mu te zau irune fila. I oni koji se zijarete samo u ima Allaha Đalešanu. Mi često čujemo izraz pa nije red veli da mu ne odem kad joj men tri put dolazio. Čekaj, jel ti ideš reda ili ideš red i badeta? nači i ljubav i sjedenje Izijarećenje, tu je ibadet. Tu mora biti nijed, braću. Jer ako ne bude nijed, kazali smo prvu noć, to je onda adet. Oka će adet, nemaš onih korist nikakve. A vallaha od svakog ibadeta imaš korist. I zato čovjek mora da zna. I zato oshaavi kažu, ko su ti ljudi, gdje da vidimo? Pa je poslanik, kada je Salatu Vesalami podučio ove tri osobine. Pa zamislite, draga braću, Takav jedan stepen. Ovo je još jedan dokaz da Allah, tabarak evo ta'ala, nije neprevedan prema svojim robojima. Nisi poslanik, ali možeš imati ređu kao poslanik, subhanallah. Evo, nema te u brdima sad, nemaš, ne mereš ostaviti mistriju i otići u brda. Allah ti nudi na drugi način da bude s onima koji su u brdima. Ovo polje, braće, ove vjere, ovaj islam, S mu god strane ozbiljno priđeš, samo je hajr. I zato se traži da insan na početku bude predan. Zato jedno značenja muslim jeste onaj koji se preda. Belkisa kada je vidjela šta imaju muslimani, šta je kazala? Aslem tu ma Suleymane lillahi rabbil alemin. Predajem se Allahu Đalešanu zajedno sa Suleymanom, gospodaru svijetova. Naci od nas se traži od nas se traži predanje to je braćo prva dobit i blagodat na onome svijetu Dalje draga braćo Mi znamo da evo danas je bila velika žega I zamislite ko je mora očitav dan da bude na suncu nije mogao hlada nać kako mu je bilo Evo vidimo na vašim facama kako mu je bilo Vidimo da su prepečene Još to je temperatura s kojom moraš dalje biti glada. Ne mere se ništa na njoj skuhati plaho. Žaba ti je. Sve iskupio opet ne mere stržiti. Nije plaho jaka. Može se podnijeti. A zamisli, dragi moji brate, žestinu sudnjega dana. Kada će ljudi tražiti hlad? Kada neće biti hlada osim a hlada? I to samo da sedam vrsta ljudi Oni će immati vizu da mogu da užu tak rad. a između ostalog su ređulani, tahabba filah iš tema ali tefarraka ali. Dva čovjeka koja se se voljela radi Allaha đalešanhu, sastajala se u ime Allaha i rastajala se i ratajla se, u ime u ime Allaha. Io aj hadis izbliježi znači i Bukharija i Bukharija imossni. Hoćeš slat da sudni danu, moraš me trpiti. Moram i ja tebe, ali zato nađemo metode da se što više zavolimo. Dalje, draga moja, vraćo. Navodi Poslanik sallallahu alejhi ve selleme primjer u muslimovoj zbirci stoji hadis koga prenosi Buhureri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inna rajulan zara akhan lahu fillah Melekem, fa sallallahu lehu malakan fa qala men turid? kaže poslanik sallallahu alejhi ve jedan čovjek je krenuo da posjeti svoga brata pa ga je presreo putu melek i upitao ga kus ti na umio qala uridu an azura akhi fulanan kaže ja sam krenuo da posjetim svoga brata Faqala li hajatika laka indeh Ima shiti kakme mozda potrebe kod njega progirala melek one stvari koje mi uglavnom koristimo kad ti dolazim il kadami il kadami dolaziš Kale la qala li qarabatik baynaha baynaka wa baynahu Il mozna neka rodinska veza u pitanju između tebe i njega veli redi da se rodobilazi haj mora direda a neš mora badeta. Kale la ili možda ti ima opet neku, možda on ima neku posebnu osobinu ili blagodat, pa ti zbog toga ideš. Pa kaže ovaj ashab, la, pa više i melek, meleku za sadlo ispitivati, kad vidi da ovaj sve negira gira, znači i kod njega posebno ima sada, što on ima potrebu kod ovoga čovjeka. Kale, kaže, ja idem njemu samo zbog toga, što ga što ga volim u ima Allaha dželle šanhu. Kaze inna Allaha arsalani ilejke ukhbiruke banehu yuhubbuke lihubbike ijehu ve kad ovjed lek el dženne. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem to jeste govori melek i kaže zaista me Allah dželle šanhu poslao tebi da te s tim, da te Allah dželle šanhu voli upravo onoliko koliko ti voliš ovoga kome se krenu. Ida da ti je zagarantovao džennet. Ili, da, ili ti se je obavezao da ti džennet. Vidimo, draga braću, koliko je bitnost te ljubavi da se čovjek očistio svi oni džahilijetski osobina. I zato, zašto stalno govorimo odgoj, odgoj, ahlak? Zato što čovjek nosi sa sobom one ružne osobine. I često i nekada zamijesi sa islamom. Pa onda kad treba islam, evo ga islam. Kad treba džahilijet, evo ga džahilijet. I zato dolazi islam, šta? Da samo odvoji ono što nije od islama. Poslanik je islam nije došao da uči arape da govorim ima Bog jer oni su vjerovali prije. I sve one stvari koje su bile u redu kod To je samo pozdravio. Došao je da očisti ono što je bilo suprotno suprotno islamu. Dalje, draga braćo, ima li neko među nama da ne voli halve? Ne voli halvu, braćo, samo onaj ko ne zna šta je halva ili koga zubi bole. Ko ima pokvarane zube, on nipošto ne smije staviti halvu u svoja usta. E poslanik s.a.v. nudi halavetel iman Nudi slatki iman Iman u kome ima halve I koja lijepo prija Organizmu i prsima Zbog čega? Između ostalo zbog ljubavi I zbog pravog stava Kada je u pitanju Kada je u pitanju brat musliman U dva sahiha od Enesa radi Allah ta'ala anhu se prenosi Da je poslanik s.a.v. kazao Salatatummen kunne fihi wađada bi hinna halavatel iman. kod koga se nažu tri stvari, osjeti će slast imana. E je Allahu rasulu ae hadda lehi minma se vaa. da mu Allahi nego possani budu draži od svega ostalog. Waju hebbel marru laju hebbuhu illa lilla, a kada voli čovjeka zato će do sladki iman, da ga voli samo u ima. Allaha subhanahu wa ta'ala. وَيَكْرَهَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَوهَنْ يُقْذَفَ فِي الْنَارِ I da mrzit povratak u džahilijet ili u nevjerovanje nakon što ga je Allah džalešanu izbavio iz toga kao što prezire da bude bačen, da bude bačen u vatru. Vidimo, draga moja braćo, i zato možemo vidjeti na dunjavuku Da onaj insan koji je raščistio s nekim stvarima Koji se je predao Allahu Đelešanuhu Koji u svakom momentu je Allah draži I njegovo poslanik od svega ostalog Da takav ima snage I takav voli sve muslimane Takav plače za malu stvar kada se desi muslimanima Takav skače prvi Da pomogne muslimanima Takav čini danonočno dovu za muslimane živi sa njihovim problemima i živi u njegovim sa njegovim lijepim osjećajima i lijepim trenutcima a onaj je čovjek koji se nije razrastao džahilijeta on ne može se uklopiti on kada dođe u jedno društvo on o svojoj bolesti ne samo da trpi te svoje bolesti nego i polako prenosi i na druge Pa zato, draga moja braću, ako želimo rahatluk i slast imana na ome svijetu, onda savjetujem da se osaburi i da budemo snažni, jaki, da se strpimo i otrpimo jedni druge, da smognemo snage, da se više volimo. A ta naša ljubav, krenućemo ćemo sa onom malom stvaru, se ostvaruje, a to je da slatko jedni drugima selam nazivamo, A taj će nas selama, ako Bog da, daleko, daleko odgurat u pozitivnom smislu. Još ću nabrojati samo šartove islamskog brastva, a onda ćemo, ako Bog da, prekinuti, ostavit nešto i za sutra na večer. Ako nam Allah, Žarašanu, dadne da mora dnemo dosta na večer živjeti. Prvo, draga braću, o šartova islamskog brastva jeste da to brastvo bude iskreno U ima Allaha dželešanom. Jer će se pokazat. Pokazat će se vremenom šta je čovjek ciljao sa određenim druženjem. To će se pokazati Izaći na vidjelo. Pa zato treba da znamo da bratstvo nije dobrovo na stvar. Ili nije nako adet ili radi reda. To je i badet. To ti je naređeno kao što ti je naređeno da klanjaš. Jer poslanik A.S. kaže volite moja shabe. Jer, voli, jer voli shabe samo mu'min, a prezire i munafik i Što znači da čovjek musliman mora da zna da je ovo obaveza i da se moraš potruditi da izgradiš ihlas. I zato čovjek se rodi i pun dokazivanja. Vidjeli ste djete trčili, samo kada je bav, vidj mene, vidj mene, kako je ja ja ono, stalo se dokazi. I zato Rija se ne mora učiti, ona sama dođi. Nju si donio iz tomaka majkinog. Ali ihlas nisi naučio u stomaku. Ihlas moraš naučiti da bi potisnuo šta? Rija i ono što je suprotno ihlasu širk i tako dalje i tako dalje. Zato moramo temeliti naše druženje, ne zbog toga što smo izet, ne zbog toga što smo iz jedne čaršije, ne zbog toga što pričamo jednim jezikom ili radimo u jednoj firmi, ne toga što gradneš zajem para i tako dalje i tako dalje, nego da to bude čisto u ime Allaha Đalešanuhu. Dolazi čovjek u Omer kaže ja te volim u ime Allaha, kaže ja tebe mrzim u ime Allaha. Primijetio je Omer kod njega neke osobine, ali nemoj da mi ovo koristimo jer ćemo otići, nećemo mi ovo lijepo razumjeti, pa početi jednim drugima da govorimo, mrzim te u ime Allaha, pa će onda isto do Allah, do ružnih posljedica. Ali je Omer primijetio kod ovoga shaba neke ružne osobine, a ovaj je tijel, poš se boji i Omera i Omer ovog štapa, tijelu je malo da se uvuče i kaže, volim te u ime Allaha Đelešanu, pa je Omer primijetio jer Omer je braćio bio El Farouk. Znate li da je Omer više od devet puta rekao riječi i tako došao Kur'an od A do J. I zato ga je poslanik alaih salatu wasalam nazvao El Faroukom. El Faruk, onaj koji rastavlja istinu odlaži. Pa je primijetio Omer da ima tu svašta kod ovoga čovjeka, pa on njemu kaže ja tebe mrzim u ima Allaha. Nemoj mi se podlaži, ti da smeli rekao iskreno, to bi malo ostavio bi prvo te svoje greje koje činiši. Jer ovo je ibadet, a u ibadet se mora uložiti samo samo iskreno. Dalje, draga braćo, drugi uvjet je da islamsko bratstvo se temelji na imanu i na takvaliku. Ako budemo svoje bratstvo temeljili na kahvama i na raštiljanju i na futbalu i na drugim stvarima, ako nam to bude osnova, vrza će nekome cipat fukant. Nećemo moći otrpiti. Zato je osnova iman i takvaluk. Da se družimo kroz ibadete. Da zakazivamo zajedničke ibadete. A onda da dadnemo malo soli. Da posolimo. Da ne bude je bljutovo. Jeli? Da nekad i poigramo. Da nekad ispećemo nešto i pojedemo. A da se ne trejedamo. Jer ako se prejedemo, kako kaže arapska poslovica, men ekele kethiran, šarabe kethiran, omen šarabe kethiran, name kethiran, kaže arapska poslovica ko jede puno mora puno i zalivat veli nešto me upalo jel? ko puno zalijeva mora puno drijemat mora puno spavat ako puno spava prvo mnogo dobro zato i kad roštiljamo gledajmo da bude što siromašniji roštil dalje treći uvjet islamskog brastva jeste, braćo, da bude na istravnom islamskom menheđu. Nemoj da se pozivamo na novotarije. Nemoj da se pozivamo kod mene u Bosni Vaku ili kod mene u Albaniji Vaku ili kod mene nemoj ti meni remati moje adete i tako dalje ili moj rekao hođa Vaku, ako je tvoj hođa pogodio, Kur'an i Sunnet pozdravljamo. Ako je daleko od toga I nemoj da kad ti ja kažem, dragi moje brate, podigni svoje pantalone. 15 hadisa ima na tu temu. Nemoj kazi, e, neću ja ti više biti, braće, ali ti mene, ti mene provociraš. Normalno, ja treba da izabeljem najbolji metod i da ti priđem ovaj si najtanji, jel? Da te tu uđem fino i objasnim gdje si mekahan. Ali, treba znači da naše bratstvo bude utemeljeno na islamskom menheđu. Na islamskim principima. Šta se god desi da to vratimo Allahu i njegovom poslaniku. I on da neže bi problem. I da budeš tolko odgojen kada presudi islam, ne samo da to privatiš, nego da budeš presretan sa tim. Tam da ti islam otkine obe ruke. I glavu. Jer to je islamski menheđu. Nenehađe one žene koja je počinila za naluku vreme poslanika pa je poslanika alaih salam vraća jednom, pa dva put, pa tri put i nakon toga se tek izvršava kazna. Pa kaže, vas Allahu Allaho o što otinio je klaniti ženazu. Pa kaže poslanika alaih salatu alaih salam. Ona se pokajala takvom teobom. Kada bi se podijelila na sedamdeset stanovnika Medine bila bi im dovoljna. Nači pokodila se ona, bila sretna što će joj glava otići srabena. E to je islamski menheđ. To je islam da znači ja zagovaram islam i kad ti dođem i temi mi kaže, brate halali, ali ne nemoj da više zikrijemo neke ljude tamo. Hajmo malo Allaha zikriti. Da ja ne kažem, hajmo žena kući. Ovaj, nije njemu drago, se na njemu došlo. Jer ako budemo dali prednost islamu, onda je lako. Ako ne budemo dali prednost islamu, brza će pukanti naša veza. Dalje, sljedeći šart islamskog brastva jeste vraćom da bude utemeljeno na savjetovanju. Kaže poslanik alaih salatu wa ed et dinu nasiha. Vjera je savjet. Drugim rječima, ako nema savjeta, nema ni vjere. Ovo je umet nasihata. Ovo je umet koji mora da dijeli nasihate i da prima nasihate. Jer nema čovjeka koji neće napraviti neki prekršaj, da li iz neznanja, da li iz zaborava, da li iz gafleta, ne znamo više kako da to objasnimo. I kažemo, mora da vlada među nama i I složit se da smo na početku bili strogi kod toga. Možda smo nekada lupali, lončiće, kada je u pitanju sam način kako da posavjetujemo brata. Možda smo ga odmah zagušu ako nešto vidimo da nije u redu. Ali sada smo ošli jednu drugu krajnost. Vidimo brata, čini velike grijehe, vidimo ga nemaran, vidimo ga ovo ili ono, bojimo se radihatora, nećemo da mu kažemo. Ili možda je nama srce više umrlo, nemamo više osjećaja. Nemamo više potrebe, prije nam nije dalo spavat, kako brat to može činiti? A sad mi možda nemamo više ovaj proganjanja sa te strane pa zato ako želimo da naše bratstvo bude legalno priznato od Allaha dželešanghu onda moramo stalno jedni druge savjetovati al fajru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 الليله في اثان الرحيل يشد وطاط فالغلال والنجم يبدو كسراج تراقصت فيه الدبانه والصبح فيه في انقمتنا فسمت فيه جهو الظلال والنور من كفيه شنان تدافق